Запивали чорною кавою і коньяком. Налили собі чарки і генерали та адмірали. Випили мовчки. Дехто, як Гудріан і Деніць, кілька чарок підряд. Тишу порушив бій годинника, що звідки лунав жалібно, наче на похоронах. Годинник відстукував останні місяці існування гітлерівської держави, Яку націонал-соціалісти хотіли створити на тисячу літ, на зразок Римської імперії, тільки вищої в історичному витку, бо ця імперія була б вінцем розвитку арійської раси? Бум, бум, бум Белка в годинник у підземній канцелярії Адольфа Гітлера. Убивство Перший український фронт рушив у наступ. Тепер перед розвідниками Кудрявого центр поставив на відкладне завдання, задля якого група знову пішла в тяжкий багатоденний рейд, Центр вимагав не прогавити, а виявляти і інформувати його про найменші зміни у розташуванні військ, щоб їхнє перебування в котлі не залишилось непоміченим ставкою Верховного Головнокомандування. Основна увага повинна бути звернена на можливий рух військ у напрямку портів. Розвід трійки і двійки Раз раз навідувалися до поштових скриньок, звідки хлопці Кудрявого приносили часом дуже цінні відомості, які одразу ж зашифровувалися і передавались галкою в ефір по серії «Блискавка». Ось одне з повідомлень 20 днів січня 1945 року. ГЛК Противник зосереджив в районі портів 4-ту танкову 32, 227 і 389 пехотній дивізії для передислокації до Німеччини. Кудрявий. Того ж вечора Галка налаштував приймач на московську хвилю. Радіо передавало останні повідомлення Рад Інформбюро. Війська 2-го і 3-го Білоруських фронтів розгорнули наступ на східну Прусію, на міста Інстенбург і Тільзіт. Також чому заворушилися курлянські фріці?" сказав кудрявий хлопцям. Тепер німецьке командування будь що намагається вивести дивізії, що застряли в котлі, на допомогу своїм військам у східній Прусії. За два дні після радіограми про зосередження танкової і трьох піхотних дивізій, німців поблизу портів розвідники почули відлуння артилерійської канонади, а високо в небі у супроводі винищувачів летіли ескадрильї бомбардувальників П2. Коли гуркіт моторів розстанув у морозиному небі, до табору стали долітати глухі вибухи, а небо спалахувало. Немов від полярного сяйва, кодрявець здогадувався, наші знову перейшли в наступ. І справді, ставка Верховного головнокомандування поставила вимогу перед командуванням Першого, другого Прибалтійських і Ленінградського фронтів ужити заходів до того, щоб активними діями не дозволити німцям перекинути кілька дивізій блокованої Курляндії в Німеччину. Це мало велике значення для успішного розгортання наступу у Східній Прусії, на Кенінсберг, а також на ділянці Радянсько-Німецького фронту, де вже розпочалася Вісло-Одерська стратегічно наступальна операція, яку здійснювали перший і четвертий українські та перший білоруські фронти. У ході цієї операції війська Червоної армії повинні були розгромити угруповання ворожих військ у Польщі і підняти шлагбаум.